У рік Великої Жовтневої соціалістичної революції. Його ще називали бійці Сашком. Слово його, будь-яке прохання, ставало законом, наказом для кожного з групи. Однак Сашко не зловживав словом, завжди радився з надштабу Леонідом Петровичем, з командиром розвідки Тарасом, з Миколою Карповичем, з наймолодшим серед них радистом Володою. Висока кістлява постать Сашка Балтійця трохи нахилена вперед, ще з дитинства в нього перебитий і тому з горбиком ніс, смагляве видовжене обличчя зі свіжим рубцем на щуці, недавня мітана від кулі, чорні, як смола борода і вуса. Його очі під темними дугами брів, то добрі, то гнівні, навіть люті. Здатні наскрізь пропікати своїм поглядом поліцая, власовця і змушувати його дрижати, тремтіти. Коли ж Сашко Тесенько наспівував пісень, ті очі ставали замріяними з відсвітом душевної доброти. Балтій прийшов до намету десантників Кудрявого, щоб поговорити з командиром про завтрашній день. За останній тиждень. «Ситуація ускладнилася», – казав він. «І це тому, що німецькі війська на фронті стали почувати себе впевненіше, аніж у дні взяття нашими риги». Генерал-сестівець Еккель спустив з ланцюга своїх скажених собак каральні команди. «Я партизанив в Калінінській області в 41-му. На Смоленщині і в Білорусі в 42-му і 43-му але ніде такої концентрації військ ворога зустрічати не доводилось. Та й ліси там не рівні Курлянським, порізаним через кожні півкілометра на квадрати просіками, перетятими дорогами до хуторів, яких тут розсипано, як картоплі з мішка. А на хуторах у лісників – неодмінний телефон. І вже стали з фронту прибувати солдати ротами на перепочинок. Скоро вони обсядуть селян як оселожку вмочену солодке. Справді, ситуація, про яку то сказав герой фільму Чапайо, ну куди християнину податися? пожартував Балтієць. Поживіть з нами, поки не приймете новобранців, доки не скинуть вам на парашутах мішки з автоматами чобітьми боєприпасами, медикаментами і сухими анодними батареями та рулонами для шифрування. Якщо й далі доведеться так передавати, то електроживлення і рулонів вистачить на тиждень-два, втрутився Галка. «Приймемо літак десь в іншому масиві», сказав Балтієць. Вартові повідомили, що бачила лісника поблизу табору. Мабуть, винюхає наші сліди. Та що вночі знімаємось і йдемо шукати інше місце для житла. Лісники в Латвії, як в Естонії Литві, були людьми заможними. Вони тримали по кілька корів, кошару овець, свиней. Таким куркулем у східній Латвії поблизу Ризького шосе був і Чорний Канзар що перестарався в запопадливості перед німцями і межикитті, і от того старання від страху перед червоними, повісився у власному лісі на зламаній вітром березі. Звичайно, і парашутисти, і місцеві партизани вважали лісників вовкулаками, куркулями. Їхні сини служили у вайсаргах ще за часів президентства Ульманіса, а тепер були в командах, що боролися з партизанами. Та й в очах лісників десантники, послані маршалом Говоровим чи генералом Баграм'яном, були не янголами, що опустились з небес для обіймів. Десантники, намові лісників, ті ж вовки, яких треба нищити і німецькому командуванню, і айсархам. Всю осінню пору в лісах курзами вешталось всякого люду. Тут можна було зустріти і колишніх червоноармійців і лейтенантів, що повтікали з німецького полону, і молодих чоловіків та юнаків з місцевих людей, які не захотіли працювати на оборонних спорудах у німців і втекли від них.